Чотири. Налякана, але непорушна. Жниця Анастасія терпляче переслідувала свою жертву. Це була набута навичка, бо сітра Терранова ніколи не була терплячою. Але якщо докласти часу та практики, можна здобути будь-яку навичку. Дівчина й досі думала про себе як про сітру, хоча ніхто з її родичів більше її так не називав. Цікаво, скільки ще має минути часу, щоб вона справді перетворилася на жницю Анастасію як усередині, так і ззовні, і назавжди забула про дане її після народження ім'я. Сьогоднішня жертва була 90-річною жінкою, якій на вигляд було 33 і яка постійно була заклопотана. Коли вона не дивилася в телефон, то купирсалася в сумочці. Коли не купирсалася в сумочці, то роздивлялася свої нігті чи рукав свої блузи чи обвислий гудзик на жакеті. «Що її так лякає в бездіяльності?» – цікавило Сітру. Жінка була так захоплена собою, що навіть не уявляла, що зацікавила жницю, яка йшла за десять ярдів позаду. Не те, щоб жниця Анастасія не привертала до себе уваги. Вона обрала мантію бірізового кольору. Насправді це був стильно висвітлений бірюзовий, Та все одно досить яскравий, щоб люди звертали увагу. Заклопотана жінка саме розпочала палку телефонну розмову, стоячи на розі і чекаючи, поки ввімкнеться зелене світло. Сідрі довелося постукати її по плечу, щоб привернути увагу. Тільки но вона це зробила, всі навколо відбігли подалі на чиста до газелей після нападу лева на одну з них. Жінка до неї обернулася, але ще не усвідомила серйозності ситуації. Деваро Мюррей, яжниця Анастасія і вас обрали для збирання. Міс Мюррей почала шалено вдивлятися усе навколо, наче шукаючи лазівки у вироці. Але її не було. Повідомлення було просте, його ніяк не можна було неправильно зрозуміти. «Колін, я тобі передзвоню!» – сказала вона у трубку, наче поява жниці Анастасії була незручністю, але не завершенням її життя. Змінилося світло на світлофорі. Вона не перейшла. І її, нарешті, наздогнала реальність. «О, господи! Господи!» – вигукнула вона. «Просто тут? Просто зараз?» Зі складок своєї мантії Сітра витягнула підшкірного пістолета і швидко вколола ним жінку в руку. Та зойкнула. «І це все? Тепер я помру?» Сітра не відповіла. Вона дала жінці це перетравити. Саме тому Сітра і дозволяла ці миті непевності. Тепер жінка просто стояла, чекаючи, поки в неї підкосяться ноги, чекаючи, поки її огорне темрява. Вона нагадувала малу дитину, безпорадну і покинуту. Раптом її телефон, і сумочка, і нігті, і рукав, і гудзик взагалі перестали мати значення. Все її життя знагло постало перед нею як панорама. Саме цього і хотіло для своїх об'єктів Сітра. Різкого моменту панорами. Це було для їхнього блага. «Вас обрали для збирання», – спокійно повторила Сітра. Вона говорила без осуди чи злості, а зі співчуттям. «Я даю вам місяць, щоб привести своє життя до ладу і попрощатися». Один місяць, щоб підготуватися до кінця. А тоді ми поговоримо знову, і ви скажете мені, як хочете померти. Сітра спостерігала, як жінка намагається це обміскувати. Місяць? Обрати? Ви мені брешете? Це якась перевірка. Сітра зітхнула. Люди так звикли, що жінці нападають, немов ангели смерті, миттєво відбираючи життя, що ніхто не був готовий до трішки іншого підходу. Але кожен жнець мав свободу діяти на власний розсуд. І саме такий спосіб обрала жниця Анастасія. «Жодних перевірок, жодних трюків. Один місяць», – сказала сітра. «В маячку, який я щойно вела в вашу руку, є зернина смертельної отрути, і вона активується тільки, якщо ви спробуєте залишити мідмерику задля уникнення збирання, чи якщо не зв'яжетеся зі мною впродовж наступних тридцять днів, щоб повідомити, де і як хочете провести власне збирання». Тоді вона дала жінці візитівку. Бірюзове чорнило на білому тлі. Там було написано лише «Жниця Анастасія» і номер телефону, що використовувався винятково для спілкування з суб'єктами збирання. Якщо втратите цю картку, не турбуйтеся. Просто зателефонуйте на звичайний номер мідмериканської цитаделі жінців, оберіть третій варіант і дотримуйтеся підказок, як залишити мені повідомлення. Мовила Сітра, а тоді додала. І прошу, не намагайтеся отримати імунітет від іншого жінця. «Вони всі знатимуть, що вас обрали, і зберуть просто на місці». У жінки виступили сльози, і Сітра побачила, як у ній закипає злість. «Цього варто було очікувати». «Скільки вам років?» Зі звинуваченням у голосі зажадала знати жінка, трохи набундючившись. «Як ви можете бути жницею? Вам, напевне, не більше, як вісімнадцять». «Я нещодавно відсвяткувала своє 18-річчя, підтвердила Сітра. «Але вже майже рік, як стала жницею». «Вам може не подобатися, що вас збере така юножниця, але ви все одно маєте підкоритися». А тоді почали умовляння. «Прошу», – благала жінка, – «невже ви не можете дати мені ще шість місяців? У травні моя донька виходить заміж». «Я певна, вона може перенести дату». Сітра не хотіла здаватися такою бездушною, і справді було шкода цієї жінки. Але вона мала етичний обов'язок стояти на своєму. В еру смертності зі смертю неможливо було сперечатися. І так само має бути з жінцями. «Ви зрозуміли все почути від мене?» – запитала сітра. Жінка, яка витирала сльози, кивнула. «Сподіваюся», – мовила жінка, – «що у вашому дуже довгому житті зустрінеться той, хто принесе вам такі ж страждання, як ви приносите іншим». Сітра випростилася і трималася так привилійовано, як і мала б жниця Анастасія. «Вам не варто про це турбуватися», – сказала вона, – а тоді розвернулася, залишивши жінку на розі, розбиратися з цим роздоріжжям свого життя. Торік на веснійному конклаві, де вперше рахували сітрені збирання як повноцінно висвяченої жниці, їй винесли до Гану, бо вона навіть приблизно не досягла своєї квоти. А коли інші мідмериканські жінці дізналися, що вона дає своїм суб'єктам місячне попередження, то просто розлютилися. І про це попередила жниця Кюрі, яка й досі залишалася її наставницею. Вони вважають слабкістю все окрім рішучої дії. Вони наполягатимуть, що це недолік твого характеру і скажуть, що було помилкою тебе висвітлити. Хоча я нічого не можуть з цим діяти. У тебе не можна забрати персня, а можна лише тримати тебе на короткому повідці. Сідрус дивувало, коли вона почула обурення не лише від таких званих женців нового ладу, але й від представників старої гвардії. Нікому не подобалося давати людям навіть найменший рівень контролю, коли справа доходила до збирання. Це аморально. Скаржилися жінці. «Це негуманно!» І картав навіть жнець Мандела, який головував у інкрустаційному комітеті і раніше виступав на її підтримку. «Знати, що тобі залишилося жити лічені дні – це жорстокість!» – сказав він. «І як же жалюгідно проживати ці останні дні?» Але жниця Анастасія твердо стояла на своєму, чи принаймні не дозволила їм побачити своє хвилювання. Вона надала свою аргументацію і не збиралася змінювати своє рішення. «Вивчаючи еру смертності, – розповіла вона їм, – я дізналася, що для багатьох людей смерть не була миттєвою. Насправді існували хвороби, які вбивали не одразу. Люди мали час підготуватися самі і підготувати своїх рідних до невідворотнього». Це викликало цілий хорне схвалення від сотень присутніх жінців. Здебільшого чулися глузування і невдоволені зауваження, але кілька присутніх з цим погодилося. «Але дозволити засудженим обирати власний спосіб – «Це безумовне варварство!» – заволав жнець струмен. «Більше варварства, ніж підсмажити струмом? Чи відрубати голову? Чи штрихнути ножем у серце? Якщо суб'єкт зможе обирати, то хіба ви не гадаєте, що він обере найменш образливий для себе спосіб? Хто ми такі, щоб називати їхній вибір варварським?» Цього разу реакція виявилася не такою різкою. Не тому, що вони погодилися, а тому, що жінці вже почали втрачати інтерес до суперечки. Молодша жниця-вискочка, навіть якщо вона зайняла свою посаду після стількох конфліктів, не заслуговувала більше кількох спалахів їхньої уваги. «Це не порушує жодних законів, і я саме так вирішила проводити збирання», – наполягала Сітра. Верховний клинок-ксенократ, якому до всього цього було байдуже, звернувся до парламентаря, який не міг знайти жодних підстав для правового заперечення. Жниця Анастасія здобула перемогу у своїй першій суперечці на Конклаві. Жниця Кюрі була неабияк вражена. «Я була впевнена, що вони визначать тобі випробовувальний термін, протягом якого замість тебе обиратимуть кого і як збирати, і примусять тебе це виконувати, дотримуючись чіткого графіка. Вони могли, але не зробили цього. Це каже про тебе набагато більше, ніж ти усвідомлюєш. Каже, що Чи я скапка у колективному заду жінців? Я це вже знаю». «Ні», – самовдоволено посміхнулася жниця Кюрі. Це демонструє, що вони серйозно тебе сприймають. А такого Сітра й сама не могла сказати про себе. Вона половину часу почувалася так, наче грає роль. Носить бірюзовий костюм для вигідної ролі. Вона дізналася, що її спосіб збирання є надзвичайно успішний. Лише кілька суб'єктів не повернулося наприкінці наданого періоду від строчки. Двоє померло, намагаючись перетнути кордон з Техасом, а треті – на західноамериканському кордоні, де ніхто не торкався тіла, до жниця Анастасія особисто не проголосила його зібраним. Трьох інших знайшли в їхніх ліжках, коли закінчився час на маячку. Вони обрали спокій отрути замість ще однієї зустрічі з жницею Анастасією. Однак у всіх випадках вони самі обрали свою смерть. Це було ключовим пунктом для Сітри, бо у підході женців вона найбільше зневажала приниження, коли твою смерть обирають за тебе. Такий метод збирання, звісно ж, подвоював її роботу, бо вона мала двічі зустрічатися зі своїми суб'єктами. Це робило її життя надзвичайно виснажливим, але принаймні допомагало спати вночі. Ввечері того ж листопадового дня, коли Сітра повідомила про прийдешню смерть Деверу Мюрей, вона зайшла до розкішного казино у Клівленді. Коли жниця Анастасія зайшла в казино, всі присутні звернули на неї свої погляди. Сітра вже до цього звикла. Жнець ставав центром уваги в будь-якій ситуації, навіть цього не бажаючи. Дехто цим насолоджувався, а інші полюбляли виконувати свою роботу в тихих місцях, де не було натовпу і ніхто не дивився, крім їхнього суб'єкта. Сітра не обирала цього місця, але мала поважати бажання чоловіка, який обрав таку локацію. Вона знайшла його там, де він і мав бути. В дальньому кінці казано у спеціальній зоні, що була на три сходинки вище за решту поверху. Це місце резервували для найповажніших гравців. Він одягнув дорогий смокінг і був єдиним гравцем за столами з високими ставками. Здавалося, наче він господар цього місця. Але це було не так. Пан Ітан Джей Гоган не був найповажнішим гравцем. Він був віоленчелістом у філармонії Клівленда. Він був надзвичайним професіоналом своєї справи, а нині це була найвища похвала для музиканта. Пристрасть до гри стала забутим минулим, а справді артистичний стиль зник так само, як пташки Додо. Хоча Додо, звісно ж, повернулася, бо про це потурбувався шторм. Їхня квітуча колонія тепер щасливо літала над островом Моврікі. «Вітаю, пане Гоган», – заговорила жниця Анастасія. Під час збирання вона мала думати про себе, як про жницю Анастасію. «Гра. Роль». Доброго вечора, Ваше Честе, мовив чоловік. Я б сказав, що приємно вас бачити, але, враховуючи обставини, він не договорив. Жниця Анастасія сіла поруч з ним і почала чекати, дозволивши йому вести в цьому танці. Може, хочете спробувати розіграти партію Бакари? запитав він. Це проста гра, але з лячними рівнями стратегії. Жниця Анастасія не могла зрозуміти, оцінює він гру щиро чи жартівливо. Вона не знала правил Бакари, але не збиралася йому про це повідомляти. «У мене немає готівки для ставок», – лише промовила вона. У відповідь він посунув до неї стосик власних фішок. «Прошу, можете поставити на банк або на мене». Вона штовхнула всі фішки на поле для ставок, підписана «Гравець». «Чудово, сміливий гравець». Він поставив таку ж кількість фішок і махнув круп'є, який роздав дві карти віолончелісту і дві карти собі. «У гравця вісім, у банку п'ять. Гравець виграє». Він згріб карти довгою дерев'яною лопаткою, яка здавалася цілковито зайвою, і подвоєв обидва стоси з фішками. «Ви мій голодачі", відреагував віолончеліст. А тоді вирівняв свого метелика і поглянув на жницю Анастасію. «Все готово?» – вона озернулася на вхід у казино. На них ніхто прямо не дивився, але вона все одно могла сказати, що вони були в центрі загальної уваги. «Це добре для казино». Неуважні гравці роблять погані ставки. Керівництво, напевно, убожнює женців. Бармен має от-от підійти. Все організовано. Ну, тоді ще одна партія, поки чекаємо. Вона знову посунула обидві стоси виграшу, ставлячи на гравця, а він це подвоює. І вони знову виграли. Вона глянула на круп'є, але той не дивився їй у очі, наче боячись, що коли подивиться, теж буде зібраний. А тоді нагодився бармен з охолодженою скляною Мартіні на таці, а також зі срібним запітнілим шейкером для Мартіні. "Ой, леле!» – вигукнув віолончеліст. тепер не усвідомлював, що ті шейкери нагадують невеличкі бомби». Жниця Анастасія не мала на це відповіді. «Непевен, чи ви знаєте, але є один літературний і кіноперсонаж з ери смертності», – провадив віолончеліст. «Такий собі джигун. Я завжди ним захоплювався». Гадаю, він радше нагадував нас, бо, враховуючи, як він постійно повертався до життя, можна присягнутися, що він безсмертний. Його не могли подолати навіть найзапекліші вороги. Жниця Анастасія широко всміхнулася. Тепер вона зрозуміла, чому Віолончеліст обрав саме цей спосіб збирання. Він полюбляв, щоб його Мартіні трусили, а не перемішували, сказала вона. Віолончеліст усміхнувся у відповідь. Тоді почнімо. Тож вона взяла срібний контейнер, добряче його потрусила, аж доки від холоду льоду не заболіли пальці. Далі вона відкрутила кришку і налила у крижаний келих для Мартіні суміш джину, вермуту і дещо особливе. Віоланчеліст поглянув на келих. Вона гадала, що він поводитиметься зарозуміло і попросить додати шкірку лимона чи оливку, але ні, він просто дивився на келих. І так само робив Крупіє. І ще розпорядник позаду нього. «Моя родина чекає на вас у готельному номері на горі», – повідомив він жниці Анастасії. Вона кивнула. «Номер 1242». Вона мала знати такі речі. «Прошу, обов'язково запропонуйте спершу поцілувати свого персня моєму синові Джорі. Йому найскладніше це прийняти. Він наполягатиме, що інші мають отримати імунітет першими, але для нього багато означатиме першим отримати дозвіл поцілувати персня, навіть якщо він пропустить інших поперед себе». Він ще хвильку щось обдумував, дивлячись на келих, і провадив. «Боюся, що я змахлював. Але може закластися, що вам це вже відомо». Цю ставку він теж виграв. «Ваша донька, Кармен, з вами не живе», – мовила жниця Анастасія. «Тобто вона не має права отримати імунітет, хоча чекає з іншим у вашому готельному номері». Вона знала, що віолончелісту 143 роки, і він виростив кілька родин. Інколи суб'єкти її збирання намагалися отримати імунітет для усієї сили селеної своїх нащадків. У таких випадках вона мала їм відмовити. Але всього одна донька. Жниця Анастасія могла таки дозволити. Я надам їй імунітет, якщо вона пообіцяє про це не вихвалятися. Він з великим полегшенням видихнув. Цей обман, безперечно, був для нього тягарем, але якщо жниця Анастасії про це відомо, то це взагалі не обман. І тим більше, що він зізнався у всьому якраз перед смертю. Тепер він міг полишити цей світ з чистим сумлінням. Нарешті пан Гоган елегантно підняв келих і почав роздивлятися рідину, в якій відбивалося світло. Жниця Анастасія не могла стриматися, щоб не уявити, як його внутрішній годинник відраховував цифри до нуля. «Ваша честа, хочу подякувати вам, що подарували мені ці кілька тижнів для підготовки. Це просто неоціненно для мене». Ось чого не можуть збагнути в цитаделі жінців. Вони так сфокусувалися на самому акті вбивства – що не здатні осягнути, які саме елементи входять в акт смерті. Чоловік підняв келиха до вуст і зробив манюсінький ковток. Облизав губи, оцінюючи смак. «Ладь, чутно», – сказав він. «Будьмо!» Тоді він зараз влив у себе всю рідину і ляснув келихом по столу, штовхаючи його до круп'є, який трохи відійшов. «Я подвоюю ставку», – сказав віолончеліст. «Це бакарасер», – відповів круп'є, в якого трохи тремтів голос. Ви можете подвоїти ставку, граючи у Блакджек. Дідько. Після цього він опустився в кріслі і помер. Сітра перевірила його пульс. Вона знала, що нічого не намацає, але процедури варто дотримуватися. Вона проінструктувала круп'є запакувати келих, шейкер і навіть тацю та знищити все це. Це сильна отрута. Якщо хтось помре, необережно з цим цим обходячись, то цитадель жінців оплатить їхнє відродження і компенсує їхній клопіт. Сказала вона, а тоді підсунула кубку свого виграшу до фішок Марця, «Хочеть, щоб ви особисто простежили за тим, щоб родина пана Хогана отримала увесь виграш». «Так, Ваше Честе». Крупія зиркнув на її перстень, наче вона може запропонувати йому імунітет, але вона прибрала руку зі столу. «То я можу розраховувати, що все буде як слід?» «Так, Ваше Честе». Вдовольнившись зіжниця, Анастасія пішла дарувати згорьованим родичам річний імунітет, ігноруючи ціле сузір'я очей, які намагалися не дивитися на неї під час пошуку ліфтів. Мене завжди турбували ті, хто може з великою ймовірністю змінити світ. Я ніколи не можу передбачити, як саме вони досягнуть змін, а лише що мають на це шанси. Відмиті, коли Сітра Терранова почала навчатися високоповажного жінця Фарадея, її шанси змінити світ збільшилися стократ. Неясно, що саме вона зробить, та й результат теж нечіткий. Але хай що це буде, вона його досягне. Цілком можливо, що через її рішення, досягнення, помилки, людство може або піднестися, або занепасти. Я б її скеровував, та оскільки вона жниться, я не можу втручатися. Лише можу спостерігати, як вона злітає або падає. Яке розчарування мати стільки влади і водночас не могти застосувати її, коли це важливо? Шторм.